Посполиті з Лубен, з Прилук, з Ромен, Гадіча, Батурена. Купами йшли до обозу. Вихняк мій вірний був зі мною вже щеверена. Шумейко привів свій полк з лівого берега. Всі полки мали вимкнутись сюди. Хоча тонули вони в морі селянському, бо Україна ще далі, то більше розколювалась на козака і посполитого. І моє серце розколювалося разом з нею і не було вже тої сили, що могла б його стулити. Як вистояти з цим людям проти залізних озвірів шляхетських полків, що йдуть може на свій останній бій, і втрачені багатства світять тіму очі, як золоті лампадки? Я слав гінців до хана, сподіваючись від нього не так сили, як враження на королівське військо, над яким невідступно висів дух пиляців, Ще нещезі після збору, а після Молдавії знову мав посилитися. Хан тяжко хорував. Нуреддін Султан, якого він вислав наперед з шістнадцятьма тисячами орди, дійшовши до Молдови, теж розхорувався і далі йти не міг, там і помер. А війська його повернулася. «Іслам Гірей все ж обіця вибратись мені на поміч по першій траві, як коні будуть напасені. Однак вимагав за по триста тисяч золотих, мовлячи, що інакше морзи орду не зрушать з негрітих стійпищ. Небезпека ховалася як змія в траві, та я не вмів її побачити. Послав цього бунка за Савольським полком, Кропив'янський полк, Фолона Джевелія і Канівський Семена Савича, Поганяти калиновського колокам'янця. І, хоча ти мішний дуже домагався піти з ними, я не пустив його, подобаючись, що не стримається, і вдарить на Лопула, який не квапився сповняти за присяжнену ним інтерцизу. Ховав свою Роксанду, мервив змовитися з Потоцьким, син якого теж змагався за руку Лопулівни. Привітка Інтерциза. Шлюбна угода. Не вдарив ти міш на лупула, А вдарив по мені. Та як же немилосердно, Мов той, але салон біблійний. Все сплилося в клубок, як змія Для зимової сплячки. Все спало до часу І наливалося отрутою. Обіцянки зради, хани і золото, Рідний свин і чужинецький зайда. Жіноча доля і моя тяжка недоля людська. Ще нічого не перечуваючи, а тільки лютячись на джавалія, який навіщо став здобувати кам'янець, хоча Калиновський, попереджений лупулом, умкнув одних до короля, я став підкальником у животові, аби ждати хана Зардову не в таких виголоджених околицях, які були колобили церкви. Демка знову покликав до себе, бо ніхто б його мені не замінив, а до Триверина послав Олінні, щоб мій скарбничий пан Ципріан відправив до мене великий бочонок із золотом для плати ханої. Замість бочонка привезено мені коротку цидулу від пана Зегарміста, писану його химерною латиною, з якої я, однак, зміг збагнути, що ніякого бочонка у пана Ципріана немає, і він, зрештою, не знає, про що тут ідеться. Я пошматував те нікчемне писання, потоптав його ногами, дивився од люті. Із цього виштрубка я сам настановив над своїм скарбом. Хай боже, пані Раїна, ця безвладна кобіта, який у голові свої тільки шукай та пиха панська, яка суком поштовних соболів інших хутор тридцять скринь прогноїла. І пересушуючи, і не доглядаючи, і селянське серце моє не могло витерпіти такого марнування. Але ж цей солодкомовце, цей золотопоклонник, цей медоточливий фухерівець. За чим він дивився, як пророчив, що там сталося за якихось два місяці? Він мав нахабство відписувати мені, що не знає, про що йдеться, коли я сам при від'їзді з Чігирина переглядав весь скарб і бачив той бочонок обшпугований залізними оброчами, послати туди думка, то знайде під землею. Однак донка ще не було коло мене, а ждати я не міг. Я покликав Тимоша. Ви ти до Чижерина, знайди золото, а винник до мене. І пане Ципріана, коли що? Недобре посміхнувся ти між, і його теж. А коли пані Раїну ми розбивала кузяю. Якби ж я знав, куди його посилаю. прозиваємо тільки в найглибших нещастях. Пізно. Пізно. Дві сили йшли одна на одну. Два світи зближувалися, щоб ударитись або ж потонути в ламках, або ж піднятися над руїнами і восторжествувати. Кожен прикликає Бога на свій бік. П'ємось 19 полків, Оприч 3, що поставили на Литовському згранич, А чорні не лічено. Запасів везли доволі, По дві потри сухарів на кожен десяток. Отамони От добували військову живність По городах і селах і зуспівали за обозом. У кожному полку по п'яті пошит гармат було з собою. Та ще тридцять маміцьких. Король з тридцятьма тисячами найманців пішов на сокаль. До нього притьми ударився Калиновський з коронним військом. Посволити рушення в лічбі сорока тисяч, що барилося, і я мав би побити короля Калиновського і рушення в не даючи їм злитися. Однак не зробив цього, бо ждав тут же Валія з Савичем, які. Марнували п'ятці сили під Кам'янцем, то хана, що ніяк не міг вибратися з Криму, то від свого нещастя, яке вже було не за горами, незнане і негадане.